wa anta anna muhammadan abdul umur sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mantabi ahum ila yawm ya ayyuhalladhina amanu taqullahu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس تصوموا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده واما كنتمها جذعه وابتلوا من امر جار كثيرا واذا وتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليما لطيفا يا أَيُّهَا الذين آمَلَتَ قُوَاهَا وَقُولُوا قَوْنًا سَبِيلًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيُبْسِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي لَهَا وَرَسُولَهُ فَقَلْ سَعَزَ صَوْضًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديثه جرع الله سبحانه وتعالى وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشروا الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة غلالة وكل غلالة منام ما أشر المسلمين والمسلمات. Assalamualaikum. Ibu-ibu para ikwan dan akwat. Yang semoga mendapat rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selihkanlah Allah wa azza wajalla. Yang senantiasa Mahauli Allah azza wajalla dan bersyukur atas segala nikmat dan limpah rahmat-Nya kepada kita seketika lah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta kita satu-satunya yang memberi rezeki kepada kita yang mengatur segala aktivitas yang ada di jamaah terakhir ini maka hanya dia yang berhak untuk disembah ada pun kesembahan kesembahan yang lainnya yang disembah dari syarikat Allah adalah kesembahan yang maafi lalikabi'atnullaha huwal haqq wa anna la yadu'una min dunihi iya huwal bazi Allah Taala katakan bahawa Allah Azza Wajalla adalah satu-satunya yang hak untuk disembah dan apa yang mereka sembah dari sisi Allah adalah kesembahan palsu. Maka dialah Allah Taala yang mengutus rasulnya. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup para nabi dan rasul yang diutus kepada akhir umat hingga يوم kiamat membawa hidayah membawa rahmat dan mengajarkan kasih sayang Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kegelapan kemaksiatan, kegelapan kejahilan, menuju kepada cahaya Islam, menuju kepada cahaya Sunnah, agar kemudian manusia beribadah kepada Allah subhanahu taala dengan sebenar benar ibadah Allah azza wajalla berfirman di dalam Al-Quran khiring huwallazi arsal rasulahu bil huda wa lin haq walin yurafu ala din kulli walau karaha al Biarlah Allah Azza wa Jal yang memutus sosumnya Dengan membawa hidayah Membawa agama yang hak Untuk dimenangkan atas seluruh ideologi-ideologi yang lain Seluruh keyakinan-keyakinan lain Seluruh Agama-agama yang lain Masyidat orang-orang musyrik itu benci Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya dan menurunkan kepada Syariat yang kita kenal dengan Syariat Islam, Syariat yang datang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikannya melalui Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan yang sepatutnya menjadi pedoman setiap insan. Setiap Al-Quranul Al Karim yang barang siapa menjadikan Al-Quranul Al Karim sebagai pedoman hidupnya maka dialah yang akan meraih keselamatan kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat. Semak Al-Quran Al sekirim tidaklah mengajarkan kecuali kebaikan, tidaklah mengajarkan kecuali mengarahkan manusia kepada Allah, kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, As-Salamul Mustaqim yang tidak ada penyiraman di dalamnya. Inilah Al-Quran yahdi lil lattihi akhwat wa yubashshiru al-mu'mineen allatheena ya'maloonal salihata anna lahum ajran kabeera sesungguhnya al-qur'anukarim Al mungdir hidayah munghid limansiya kepada jalan yang lurus dan membawa berita gembira kepada kaum mukminin yang senantiasa beramal saleh bahwa mereka pasti akan meraih keuntungan yang besar oleh sebab itu barang siapa yang menjadikan al quran Karim sebagai pembimbing dalam kehidupannya maka dia pasti akan meraih keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau menyatakan di hadapan ratusan ribu para sahabatnya dalam peristiwa yang sangat agung di padang Arafah bagaimana diriakkan oleh Al-Hasin dan Mustadrak dari Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam katakan: "Saraf syifitun amruin." Ma'ain agtaham tum di sini. Lantasilu ada. Kitab Allah sudah Aku tinggalkan untuk kalian wahai umat manusia dua pedoman. Yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala telah memberi jaminan bagi siapa yang mengamalkan Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama dalam kehidupan dunia. Dia senang dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pertamanya kedua, kebahagiaan yang kekal dalam kehidupan akhirat. Allah Subhanahu taala menjelaskan itu di dalam firman-Nya. "Siapa yang istiba' hidayahku, ia tidak akan tersesat Barang siapa yang mengikuti hidayah mengikuti Al-Quran al, al maka dia tidak akan terpesat dan dia tidak akan sengsara Imamul Mufattiri Abdullah Ibn Abbas r.a. ketika beliau menerangkan makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini beliau mengatakan takafal Allah azza wa jadu Liman kura al Quran dan amal bhih, allah yuzhil fi dunia, walla yishqah fi ala'hirah. Allah sudah naahwa taala telah memberi jaminan bagi siapa yang membaca al Quran usherin dan mengamalkan isinya, maka dia tidak akan tersesat dalam kehidupan dunia dan dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, wahai saudara muslimin Rahimahumullah Islam ini datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia akan membawa ketentraman dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat apabila mereka benar-benar mengamalkannya menjadikan Al-Quran Al-Karim supaya selamat dalam kehidupan sebab Rasulullah alaih salatu setelah adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa rahmat mengajarkan kasih sayang dan memberilah keaman kepada mereka di dunia dan di akhirat oleh jangka itu islam yang dibawa oleh rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah islam yang bersifat rahmatan bil alami rahmat bagi seluruh alam sehingga barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini, dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membawa keamanan, kenyamanan, kebahagiaan. Apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu ta Wa Taala, Allah jalla Alaihi Wasallam. Telah menjelaskan dalam sekian banyak firmannya di dalam Al Quran Al Kariim bagi mereka mereka yang senantiasa beriman dan beramal saleh mengikuti bimbingan Al Quran dan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan berkah dalam kehidupan bukan kesengsaraan akan membawa rasa aman dalam kehidupan ini, bukan ketakutan. Itulah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya orang-orang kafir itu, seandainya mereka-mereka mereka yang bukan Muslim mengenal hakikat dari keindahan Islam, bahwa Islam merupakan rahmat bagi mereka seluruhnya. Bisa ya mereka akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu taala. Sebagaimana telah masuk Islamnya berbondong-bondong di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka mengenal Islam yang mengajarkan kasih sayang kepada Para pemimpin, ilahja anakku Wahabun sedih. Wara'aitan nasa, yaitu hurun ti afwajan. Bersabdah liham Ya Rabbi kau terakhir. In dahukah Tuhan? Apabila telah datang pertolongan Allah dan ditaklumkannya naskah ketika itu yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa yang menjadi sebab terbesar semakin menyebarnya Islam dan semakin dikenalnya Islam maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala afwajen, fawajen, fawajen melbondong-bondong dalam jumlah yang besar mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan kabilah ini masuk ke dalam Islam. Datang lagi satu kabilah perwakilan dari mereka menyatakan. Kami masuk ke dalam Islam. Berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka merasakan ketentangan. Kebahagiaan. Sebab Islam ini adalah agama rahmat. Islam ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap hikmah. Hikmah dalam setiap usyapan dan perbuatan. Di dalam sekian banyak syurga Allah Azza wa Jal memberi sifat kepada Islam sebagai agama yang hikmah sebagaimana Allah Subhanahu taala juga menyifatkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah disebut sebagai ajaran yang hikmah di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala udhu ila sadiri rabbika bi hikmati wal mauizatil hasanah wa واجلهم لته عددا فبولا فاجل الربم دون اقل الحكمة وان الله سبحانه وتعالى يقول في قوله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا الله سبحانه وتعالى نزل الحكمة kepada siapa Allah kehadapi dan barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah Azza wa jalla maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang besar kebaikan yang banyak apa yang dimaksud Al-Hikmah Al-Hikmah adalah lawan dari al -hul. kalau yang dimaksud kebaliman itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Maka yang dimaksud al hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebenaran seseorang dalam berucap, dalam berbuat, maka dia disebut melakukan sesuatu yang hikmah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyifati agama ini dengan sifat al hikmah yang artinya bahawa Islam Senang biasa menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan satu hukum pada posisinya. Oleh sebab itu, dalam hukum Islam, dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak si ada yang namanya kewalilan. Kewalilan Allah Azza Wajalla berlepas diri dari zurl, sifat dul, sifat kebaliman. Inna Allah la yaulimu maka kala berbuat Allah Subhanahu wa taala Tidak pernah melakukan perbuatan kebaikan sekecil apapun Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari sifat yang buruk ini sifat kezaliman karena Allah Azza wa Jalla Maha hikmah Allah Azza wa Jalla Al-Hakim maka demikian pula syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran yang penuh dengan hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oleh sebabnya, para ahli Muslimin, rahimahumullah, Islam ini adalah merupakan ajaran yang bisa diterapkan di mana saja dan kapan saja. semenjak diterapkannya di zaman Rasulullah SAW. Kemudian diterapkan oleh kaum muslimin pada pemimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah hari selanjutnya, Islam ini selalu sesuai dalam penerapannya. Kapan saja dan di mana saja, sebab Allah subhanahu wa taala adalah yang terbaik dalam menetapkan satu hukum. Wanan ahsanu min Allah hukmah. Siapakah yang lebih baik dalam menetapkan satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala? Hukum Allah, syariat Allah adalah ajaran yang dibangun di atas hikmah. Sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya dengan sifatul hikmah. Sifat hikmah Apabila disebutkan di dalam Al-Quran kata-kata al-hikmah digandengkan dengan al-kisah, maka yang dimaksud al-hikmah yang digandengkan dengan al-kisah adalah as-sunnah, yaitu apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka janallahu 'ala al-mu'min. Izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlulaihim ayatihi wa yusallihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Azza wa menganugerahkan kepada kaum ini Dan Allah memutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka dan dari bangsa Arab yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah Al-Kitab Al-Quran dan Al-Hikmah adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wah ada alis buat sendam. Sebagaimana yang dilihatkan oleh banyak dari calon para ulama di antara yang Syafi'i rahimahullah. Demikian pula yahir tidak disahir. Kedua Rahimahumullah Taala dan yang lainnya. Demikian pula Allah azza wa jalla bersihir. memerintahkan kepada istri istri Nabi salam Allah alis untuk senantiasa memperbanyak membaca ayat-ayat Allah dan al-hikmah di rumah-rumah mereka. Walqur namayusla fi buyutikum min ayatil lahi walhikmah. Dalam surah Ahzab. Dan Sebutlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan al-hikmah yang dimaksud al-hikmah adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita bahawa Islam adalah agama hikmah. Karena syarat Islam berasal dari al-hafidhul Khabir, Allah Azza Wajalla. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul. Yang juga seorang hafiz yang senang biasa mengajarkan hikmah kepada umatnya. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti apa yang datang dari Allah Azza Wajalla. Tidak pernah terjadi kontradiksi. Berasal dari sumber yang sama dari Allah Taala bagi mana Al-Quran dari Allah Azza wa Jal maka demikian pula Sunnah merupakan wahyu yang kedua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal bantangkan wa mayam suku'anil hawa in huwa illa wahyu yuha tidaklah beliau mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Islam adalah agama hikmah. Sehingga apa saja yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Syariat itu pasti dibangun di atas maslahat yang besar. Dibangun di atas hikmah yang bisa diterapkan. Kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya bisa diterapkan di kalangan bangsa Arab Akan tetapi Islam adalah agama universal Yang bisa diterapkan di mana saja Di wilayah mana saja Sebab Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Adalah Islam Yang merupakan agama yang wajib untuk diambil oleh seluruh umat manusia hingga yawmul qiyamah kata nabi sallallahu alaihi wa sallam wakala nabi yubahatu ila qawmi khasa wabu'isru ilan nasi'an masan dahulu seorang nabi diutus kepada umatnya secara khusus adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia hingga hari siangnya Dan di antara sifat hikmah di dalam Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya dan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya bahawa Islam ini adalah merupakan agama yang dibangun di atas sifat rahmat kasih sayang Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-107 Allah azza wa jalla menazkan "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam bagi seluruh alam maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam kepada seluruh manusia Oleh Taala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga dikutub sebagai, sebagai Nabi Rahmah. Sebagai Nabi Rahmah. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Dhirmidi al-Nasa'i dari Uthman bin Khathayy. yang menyebutkan tentang doa salah seorang yang buta yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan Muhammadin nabiyur rahmah na. Muhammad itu adalah Nabiur rahmah seorang Nabi yang membawa rahmat al-Kasih sayang kepada Malaysia. Ini sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rahmat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatul amah, rahmat yang bersifat umum. Tidak hanya kepada kaum Muslimin dan rahmat ini bersifat umum. Rahmat kepada kaum Muslimin juga rahmat kepada orang-orang kafir. Rahmat kepada hewan, rahmat kepada keluarga, rahmat kepada anak-anak, rahmat kepada masyarakat. Itulah sifat rahmat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala menwuji akhlak yang dibelikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam firmannya Allah menyatakan. wa innaka laala khuluqin azim sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan yang wajib bagi kaum muslimi Sudah diketahui bagi mereka. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wadakar Allah kefiran sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh teladan yang terbaik bagi seorang mahras bertemu Allah dan hari akhir. Apa yang kita ketahui dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sehingga beliau disebut sebagai seorang yang rahim yang mengajarkan kasih sayang kepada umatnya apakah beliau dikenal di dalam sejarah sebagai seorang yang beri sebagai seorang diktator dalam kekuasaannya sebagai seorang yang suka merampas harta rakyatnya sebagai seorang yang memiliki sifat yang kejam yang ringan tangan untuk melakukan pembunuhan apakah seperti itu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mari kita ikuti penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ketenangan sana ulama yang dari sana kita akan mengetahui bagaimana kepercayaan Rasulullah yang itu adalah merupakan terimu dari Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW ini penting maafir al-muslimin rahimahumullah disebabkan karena pada masa-masa fitnah yang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan masa-masa krisis akhlak. Merupakan masa-masa kejahilan, sekian banyak kaum muslimin dari hakikat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan masa-masa dibal di mana banyak orang-orang kafir mereka menjadi orang-orang yang anti kepada Islam disebabkan karena sekian banyak berita-berita yang benar-benar menyudutkan Islam dan kaum Muslimin yang mengatakan bahawa Islam itu identik dengan terorisme. Ajaran Islam adalah ajaran radikalisme. Ajaran Islam adalah ajaran yang mengajarkan pengalutnya untuk membunuh membatalkan hak-hak milik orang lainnya, yang mengajarkan orang untuk berperang dan berperang. Siapa saja yang bukan Muslim maka harus diperangi, harus diperang harus kepalanya. Itu yang ada sekarang. Penggambaran oleh sebagian mereka atau bahkan mungkin kita mengatakan kebanyakan mereka disebabkan munculnya kesian banyak kelompok-kelompok golongan-golongan yang mengatasnamakan Islam yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan dan tindakan yang merusak kebenaran dan penghancuran yang tidak dibenarkan. Mereka mengatasnamakan Islam. Karena mereka berpenampilan sebagai kaum muslimin. Mereka mengatasnamakan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh saja apa yang dilakukan oleh kelompok khawarij dengan berbagai macam sektornya, baik dari Al Qaeda, atau yang disebut Jamaah Islamiyah, atau yang disebut ISIS, atau yang mengatasnamakan diri mereka dengan Daulah Islamiyah, atau siapa saja mereka. Yang memiliki pemahaman yang sama seperti pemahaman kaum kawariz yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan dengan mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan hukum Allah. Lalu dengan alasan itu mereka pun mengafirkan Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya. Mengafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu dan para pengikutnya menganggap mereka semuanya itu kafir, keluar dari Islam. Lalu mereka pun menghalalkan darah, -darah kaum muslimin. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjelaskan dan menafsirkan firman Allah Alazza wa Jal dalam suratul Kahfi, "Allah menabiyakum bilakhirin amalan, al-Ladzi naghla fil hayat al-dunya, wahum yahsibun, annahum yahsinulakunah." Maukah kami beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalannya. Iaitu mereka yang beramal Yang sesat dalam amalan-amalan mereka Lalu mereka menyangka bahwa mereka adalah orang yang terbaik Dalam berbuat dan beramal Mereka menganggap apa yang mereka amalkan itu amal Faham Seperti kita saksikan Membunuh kaum muslimi Dengan alasan murtad mereka adalah orang-orang murtad. mereka adalah orang-orang syafir. Lalu kemudian disembelih dan dibunuh dengan cara yang sangat sadis. sangat kejam, yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat kalimat muslim, beliau mengatakan Inna allaha sata bal-ihtan Fi kulli syait Fa inna allaha sata bal-ihtan Fa inna allaha sata bal-ihtan Fa Fa inna allaha sata bal-ihtan Sesungguhnya Allah Taala mewajibkan Untuk berbuat kebaikan Dalam segala hal. Maka apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Itu kalau halal untuk ditumpahkan darah. Bunuh dengan cara yang baik. Tentu ada rinciannya nanti akan kita terangkan. Bagaimana cara membunuh berdasarkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada hamba hambanya al-ihsan berbuat baik dalam segala hal termasuk kita membunuh kalau halal itu tampak darah ini belum jelas hanya karena menyelisihhi mereka tidak ingin ikut-ikutan untuk masuk ke dalam kelompok yang mereka sebut dengan daulah Islamiyah atau mereka sebut dengan ISIS maka dianggap sebagai kafir murtad sehingga halal darah bahkan di antara Kelompok yang pada hakikatnya punya pemahaman yang sama, hanya tidak bersama dalam hal kepemimpinan. Seperti misalnya dari Iran Nusra, Jihad Nusra, yang afiliasinya kepada Al Qaeda, Eman al Zawahiri atau Osama bin Laden. Nah, mereka ini tidak sejalan dengan isu. Tapi juga mereka dikasirkan dan dianggap sebagai murtad. dan lebih sadis lagi para wanita, anak-anak dijadikan sebagai tawanan mereka, wanitanya dijadikan sebagai budak yang halal untuk diperjualbelikan. Rabbul walaqohe illa billah. Apakah seperti itu Islam? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kepada kita Islam yang begitu indah, Islam yang senantiasa menembarkan rahmat dan kasih sayang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihih dan kasih sayang kepada Allah. Rasulullah s.a.w alaihi wasallam beliau mengatakan innamayarahmullahu min ibadihi ar dalam riwayat Bukhari dan Muslim sesungguhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya adalah yang memiliki sifat rahmat kasih sayang kepada yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan man la yarham la yurham. dalam siapa yang tidak bersifat rahmat kepada yang lain, maka dia tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain la yarhamullahu man la yarhamun naas. Allah tidak akan merahmati seorang yang tidak merahmati manusia, yang tidak merahmati manusia, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, irhamu manfi al ardh, irhamu kumamfi sana. Bersifat rahmatlah kepada orang-orang yang ada di bumi. Maka Allah Taala merahmati kalian dan masih tidak lagi. Hadis, Hadis Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada umatnya untuk selang sia bersifat rahmat, karena Islam ini adalah ajaran yang mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Bila Allah Taala berseremon, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَتَلَّعَنَّ. Ala ilmin wudah warahmatan kaum yang juminum. Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang telah kami ringkih di atas ilmu, hidayah dan rahmat bagi kaum ini. oleh Al-Hafiz, rahimahullah, Taala perkataan Ibn Battal boleh sebutkan dalam sesuatu berbalik ketika menjelaskan tentang anjuran Nabi SAW kepada umatnya untuk senantiasa memiliki sifat rahmat dan kesicayang kata Ibn Battal rahimahullah fihil habdu ala si'malir rahmat li jami'il khalqi سيدخل المؤمن والكافر والبهائم الملوش منها وغير الملوش ويدخل في الرحمة التعهد بالإفعام والاستغفير والتقسيف في الحمد وترك التعب والربى في دار الحديثين merupakan anjuran untuk senantiasa mengutamakan sifat rahmah kepada seluruh makhluk kepada seluruh makhluk maka termasuk di dalamnya yang mukmin dan yang kafir termasuk pula di dalamnya hewan baik hewan yang dimiliki atau hewan liar termasuk pula di dalamnya dalam seket rahmat dalam perjanjian tidak diperbolehkan batalkan perjanjian atau anjuran untuk kerantiasan memberi makan, memberi minum kepada mereka yang membutuhkannya dan meringankan beban orang yang tidak mampu untuk memikulnya dan meninggalkan untuk berbuah vanis dalam pemukulan dan semua itu berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa dan rasul Diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam majmu' al-fatawa pada jilid ke-16 halaman 313 hingga 314. Beliau mengatakan, "Ar-Rasul sallallahu alaihi wa بأثه الله هدى ورحمة للعالمين فإنه كما أرسله بالعلم والهدى والبراهيم الأقلية والسمحية فإنه أرسله بالإحسان إلى الناس والرحمة لهم من عوض وبالطبر على أزاه واحتماله Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai huda dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu dan bimbingan dan bukti-bukti serta hujah-hujah yang kuat, baik dari sisi akal demikian pula dari sisi dalih maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus Rasulnya dengan Al-Ihsan untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada manusia dan bersikap rahmat kepada mereka tanpa menuntut balasan dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka dan berusaha untuk memikul Berbagai kebaikan daripada Nabi Muhammad, Qabahfah beliau dengan ilmu, dan karom, dan hilm. Alim, halim, kerim, mufin, halim, tafuh. Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan dia dengan ilmu, dengan kedermawanan, dengan kelembutan, dan beliau adalah seorang yang berilmu, seorang pemimpin, seorang yang dermawan yang senantiasa berbuat kebaikan, kelembutan dan pemaaf. Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa innaka la tahdi ila Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba yang sangat-sangat bersemangat untuk memberi bimbingan kepada umatnya, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Kemampu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang dia samakan depan sikap rahmat kepada mereka. Upaya kepada mereka agar mereka menerima Islam, agar mereka masuk ke dalam Islam, meninggalkan kesyirikan dan kekurangan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang selalu diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika beliau berjihad tetap sebelum berperang ada upaya untuk mendakwasi mereka ada upaya untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam bahkan beliau senantiasa mendoakan mereka agar mereka diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta ta'ala orang-orang musyriki orang-orang kafir dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Islam Muslim dari hadis Abu Hurairah ada seorang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doakanlah orang-orang musyrik." Wahai Rasulullah, doakan laknat kecelakaan kepada orang-orang musyrik itu. Semua kaum diazakan mereka. Dia kan kalau seorang pemuda sedang semangat-semangatnya Menekuni Islam, belajar Islam, maunya yang selain Muslim itu mati aja sudah, kewal saja semua. Wahai Rasulullah, jurang kejelikan kepada orang berikin ini, semua Allah binasakan mereka semuanya. Kata Nabi saw, ini langkubatlah anan, wainna ma'bu'is rahma. Aku ini tidak diutus sebagai seorang yang suka melaknat. Aku ini diutus Allah bukan sebagai seorang yang suka melaknat. Apa itu laknat? Menjauhkan manusia dari rahmat Allah Taala. Wa inna ma boi itu rahmat. Aku ini diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Jangan dikirimi tersinggung, lalu kemudian mendoakan kejelekan, keminatan. Nah, tapi beliau mau debarkan apa? Mengharapkan mereka dapat hidayah, mengharapkan ada di antara mereka kalau bukan orang-orang tua mereka, ya generasi mereka yang selanjutnya, di antara mereka yang diberi hidayah dan mereka keluar satu kaum yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan Rasulullah alaihi salatu nah, Dan disebutkan dalam Ibnu Qari dan Muslim dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala. Satu ketika Aisyah bertanya kepada suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Hal ata alayka yawmun kana asyadd min yawm Apakah engkau pernah mengalami sesuatu yang lebih berat dari yang kamu rasakan dalam peristiwa perang Uhud? Saya mengetahui dalam peristiwa perang Uhud ketika Rasulullah SAW terluka dan menyebabkan patahnya salah satu bagian dari gigi Nabi SAW raba'iyah beliau sampai sempat menyebar berita bahawa Nabi SAW telah meninggal telah terburuk ketika itu berita palsu dan tentu Nabi SAW merasa sedih dan merasa sakit ketika itu beli pemuka Aisyah bertanya apakah ada yang pernah engkau mengalami yang lebih pedih daripada apa yang engkau rasakan dalam peristiwa prakohol itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat laku sumin kaum isi ma'ala sungguh aku telah menemui berbagai macam hal dari kaummu dan ta'aruf dengan Quraisy. Wakan Ashad yang allah fituminhum dan yang paling berat yang aku rasakan, yang aku hadapi dari mereka adalah peristiwa al-Aqabah. Ada sebagian mengatakan bahawa ini maksud al-Aqabah itu tempat yang ada di sini yang merasul al-Aqabah. Ada sebagian juga mengatakan bahwa hilmas itu al-Aqobah ini satu tempat yang ada di Taif, daerah Taif. Taif, kalau perjalanan mobil sekarang kurang lebih satu satu setengah jam dari Mekkah. Taif. Nah, ada tempat namanya al-Aqobah di Taif itu. Ilarut nafi' ala ibn Abdialil ibn Abdikulal, falamu jadi ilang aradu. Aku telah menawarkan ya. agar aku mendapatkan perlindungan untuk berdakwah Karena ketika itu Rasulullah SAW bersama kaum Muslimin kondisinya masih sedikit sekali, sehingga terkadang beliau Apabila beliau tidak berdakwah, beliau mencari penjamin. Adakah orang yang akan memberi jaminan kepada Keamanan untuk saya ingin menyampaikan kepada mereka amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sempat menawarkan kepada Ibn Abi Yali, tapi ternyata ditolak sehingga beliau tidak mendapatkan perlindungan tidak mendapatkan jaminan keamanan dalam kalangan beliau diusir dilempar oleh penduduk kafir bahkan oleh anak anak mereka seorang Rasulullah SAW dalam kondisi terluka ketiga itu kata beliau Kapan datang mahmum alaihi aku pun akhirnya berjalan berangkat meninggalkan Bait dalam keadaan sangat berpedih falam astathiru wa ana di farafa'tu ra'si lalu kemudian aku tidak sadar melainkan aku telah berada di daerah qarnu ta'ala Nama tempat yang dekat dari Madinah dan merupakan salah satu miyat miyat penduduk Mesjid Al-Karni. Ketika aku tiba di sana, aku pun mengangkat kepalaku. Faida ana di sahabatin kata awal lakni. Ternyata di atas kepalaku ada awan yang memberi perlindungan kepadaku. Panawar fa tu faida sih jibri. Lalu aku melihat ternyata di sana ada Jibril. Panadani faqali. Maka Jibril pun memanggilku sambil dia mengatakan, "Inna Allaha qad sami'a qawla qaumika lahs." Sesungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan kaummu terhadapmu. "Wa ma raddu apa yang mereka menolakmu. Penolakan dari mereka kepadumu. Wahd bacailah mala mala al jibal untuk muroh bermesik dihilm. Dan Allah Taala telah mengutus memutuskan malaikat gunung agar engkau perintahkan kepada malaikat itu apa saja engkau inginkan terhadap mereka terhadap penduduk kau. Fana dari mala al jibal fassalam alaih dan kemudian Malaikat gunung itu pun memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad. Wahai Muhammad, bawul daripada syaitan-syaitan, usbih alaihi mul aqshayin. Ucapkan apa yang kau inginkan. Apabila kau ingin, aku akan jatuhkan kepada mereka. Al aqshayin. Dua gunung. Dua gunung yang ada di maksa. Ah Shabay. Kadang-kadang unama yaitu gunung. Abu Qubay. Dan yang dihadapannya dihadapan. Kau akan simpan kepada mereka. Penduduk Pak. Sangat mudah. Ya. Ini... Malah jibar, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahuwataala untuk menjaga gunung sangat mudah. Bagi, bagi gunung tertent, apa bagi malaikat tersebut untuk mengangkat gunung itu lalu kemudian menimpakan kepada penduduk Taif, sudah mendapatkan izin dari Allah Subhanahuwataala, perintahkan sesukamu. Orang terkena asap aja, asapnya gunung. Hah? kata orang Jawa kena udus gembel, ah kena udus gembel, eh, itu orang sudah mati kepanasan, baru terkena ke asapnya. Ya. Ah nubuh, gimana, gimana ya. kalau terkena laharnya? lebih menghasilkan lagi laharnya sama itu batunya jatuh eh, lagi mana kalau gunungnya gunung merapi diangkat eh, kira-kira apa yang terjadi ditimpakan dari atas kegawaan. Nah, bukan hanya yang terkena wilayah yang terkena gunung tersebut yang hancur tapi bukarannya sampai kemana-mana kalau lihat oh, itu juga ini telah dapat izin, dimana kalau saya timpakan pada mereka dua gunung dari gunung magga kan sudah tinggal ditimpan, habis selesai, Dasar hmm. kalian ya, suka mejek kalian menghina Rasulullah kalian melebar Rasulullah tapi bagaimana akhlak Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ben Allah min aslabihim ay yabdullaha wahdahu la yushriku Bahkan aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari keturunan mereka ada yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam. Rahman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengedepankan hidayah, mengharapkan hidayah daripada mereka, kasih sayang kepada mereka. Kalau bukan mereka yang dapat hidayah, mungkin di antara keturunan mereka ada yang diberi hidayah oleh Allah Al-Hamdulillah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahkan hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab. Yang beliau sebutkan judulnya Bab Doa In Mushrikin. Bab Doa mendoakan kebaikan untuk orang-orang Mushrikin. Ini bab yang disebutkan oleh Rinaldi Bukhari dari hadis Abu Hurairah ketika Kufair bin Amr datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu dia mengatakan Ya Rasulullah. Inna Dausan qad 'aqad wa abad fadlullah 'alaiha wa Rasulullah sesungguhnya kabilah Daus telah bermaksiat dan enggan untuk menerima hidayah maka doakanlah kejelekan untuk mereka maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap ingin berdoa kata beliau qawanna Orang an orang-orang menyangka sudah habis Daus ini Rasulullah sudah ingin berdoa habis kabilah Daud. Habis mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kata beliau dalam doanya, Allahumma hdi Daud wa'ti bin. Ya Allah, berikan hidayah kepada kabilah Daud dan datangkan mereka kepada kebenaran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bakar bin Abi Saida, Al Imam Ahmad dari jazir ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengepung penduduk Kaif, lalu para sahabatnya datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ya Rasulullah, ah, aharokat nani barisakif, wahai Rasulullah kami telah dibakar oleh panah-panah serpih. Ia yani para sahabat mengepung sementara mereka berusaha terus memarah sebagian para sahabat terkena pada tersebut sehingga mereka mengatakan wahai Rasulullah kami telah terbakar oleh panah-panah seki pada Allah alaihim doakan keburukan terhadap mereka kata Nabi Alaihi SAW Allahumma disafiban ya Allah berikan hidayah kepada kabilah safib ini sikapnya tidak normal semua. Mendedahkan sifat rahmat, mengharapkan mereka masuk ke dalam Islam, mengharapkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala Jika bukan mereka, maka dari keturunan mereka. Dan sini menjelaskan kepada kita, bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rahim. Yang bukan hanya kepada kaum mukminin, nanti juga kepada orang-orang kafir, juga kepada orang-orang kafir, mengharapkan hidayah daripada sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan dan memprioritaskan dakwah kepada mereka, menyampaikan dakwah kepada mereka dengan cara hikmah mengajarkan kepada mereka bahwa Islam itu adalah rahmatan lil al alamin mengajarkan kasih sayang Menghendaki kepada mereka itu keselamatan hidup di dunia dan di akhirat itu tujuan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau senantiasa melakukannya dan menegakkan dakwah tersebut Bukan hanya dengan bisan, tapi juga dengan perbuatan beliau mengajarkan akhlak yang mulia dan itu penjibkan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara bermuamalah kepada orang-orang kafir? -orang Tidak seperti yang disahankan oleh kaum kawaris yang namanya kafir halal darahnya, hartanya boleh diambil kapan saja. Ya. olehkanlah sebahagian mereka yang berpaham khawarij berpaham takbir ya. sebahagian mereka menghalalkan mencuri menghalalkan mencuri dan ya. sekarang kalau mencuri kebetulan kan tanggung ya. mereka mengajarkan kepada eh, anak buahnya Sebenarnya kalau masuk mal, mal punya Cina atau orang kafir itu mau ngambil itu halal, itu fei, dia diajarkan, itu fei, ya. asal nggak ketahuan aja. Nanggung kalau yang dicuri itu obatnya, mau lilin, korek api, nanggung, kalian toko emas dirampok bagi mereka halal untuk pendanaan jihad itu bukan jihad itu jahat masukin Ibrahim. Mereka menghalalkan ya oleh sebab itu segala hal-hal yang tujuannya adalah persiapan jihad bagi mereka meskipun dengan cara mencuri merampok merampok bang tong emas itu semata karena anggapan mereka bahwa itu adalah milik orang-orang kafir halal bagi kaum muslimin apalagi untuk kepentingan jihad ini dokter-dokter yang diberikan bahwa anak-anak buah kaum kawan adien anak muda ketika awal belajar Islam ketemu dengan yang seperti ini semangat ya didongten dengan berbagai macam ee uh, pendoktrinan kamu kalau mati langsung ketemu di jajari nikah sama di jajari ya. begitu mati makanya mereka boleh bom bunuh diri tinggalkan keluarga tinggalkan anak-anak kenapa? mengharapkan yang lebih cantik di sana ya. yang lebih kekal di jajari Pak Azhar Aduh Rasulullah apakah seperti ini silam Apakah Islam itu seperti yang dikatakan oleh Usama bin Laden Gimanapun engkau bertemu dengan orang kafir Maka bunuh dia Sekarang perang-perang Universal Siapapun yang kau mendapatkan orang kafir Bunuh dia ya, Kalau doktrin ini diterapkan Tetangga kanan kiri depan belakang Banyak yang kafir eh, Terus Diterapkan Nah. tidak punya aturan, tidak punya Adab ketentuan-ketentuan hukum yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan bagaimana Allah Azza Wajalla ya. memerintahkan kepada hamba-hambanya. Dan menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang saleh bagaimana mereka bermuamalah bahkan kepada orang-orang kafir dalam surah al-insan ayat 9 Allah Taala berfirman وَيُطعِمونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْتِينًا وَيَتِيمًا وَأَثِيرًا إِنَّمَا نُسْحِنُكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ آنُوَرِيدُ مِنْكُمْ oleh diantara sifat hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang mukmin, mereka memberi makan mereka memberi makan makanan apa yang mereka berikan ala ubbih makanan yang mereka senang untuk memakannya bukan makanan yang sudah ada luar besar eh, bukan makanan yang sudah tidak laku di rumahnya kasih tetangga, kasih orang miskin itu bukan, makanan yang mereka senang untuk memakannya, mereka berikan ini sifat al-mu'ini lalu kepada siapa mereka berikan miskinan wajajiman wa'asira kepada orang miskin ini masih dimaklum yasir wa'asiran kepada tawanan kepada tawanan kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dan sifat sifatul mukminin mereka dalam memberi makan kepada tawanan mereka makanan yang mereka sendiri senang untuk memakannya Siapa tawanan yang ada di zaman Rasulullah sallallahu Siapa tawanan Diterangkan oleh kata ada kemudian ada seduhi karena Allah kada mengerti laqad amara Allah bil <quie> asra <tul> kan? <tul> an yuhsin <éc> ilaihim wa inna asraha yawma id li ahli surj <communauté> sanjub Allah telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada para tawanan dan <tul> sesungguhnya <tul> tawanan-tawanan kaum <tul> muslimin ketika itu -an> <tul -ansMale> adalah orang-orang musyrik tawanan kaum muslimin ketika itu adalah orang-orang musyrik ketika mereka menjadi tawanan ditangkap lalu ditawan oleh kaum muslimin lalu kemudian Allah Taala menganjurkan untuk memberi makanan yang terbaik kepada mereka apa yang kita makan berikan kepada mereka padahal mereka ni adalah orang-orang muslim, kafir. Tetap diperlakukan dia sebagai seorang manusia. Oleh karena itu banyak dari mereka para tawanan ini melihat akhlak para sahabat, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk ke dalam Islam, sekian banyak para tawanan itu. Asalnya mereka tawanan kaum muslimin. Yang menjadi budak kaum muslimi. Lalu mereka bermuamalah. Bergaul dengan kaum muslimi. Akhirnya mereka melihat. Demikian baiknya akhlak kaum muslimi. Ketika seorang menjadi budak. Maka diperlakukan seperti orang merdeka. Kamu makan. Berikan budak makanan, Kamu berpakaian. Berikan budak pemakaian. Diperlakukan. Semayangnya sebagai seorang manusia. Ketika dia diberi. Kanggung jawab yang berat. beban yang berat. Maka Tuhan ini membantu. Membantu. Untuk menyelesaikan pekerjaannya. Subhanallah. Ini yang diajar oleh Islam. Bandingkan dengan orang-orang kafir. -orang ya. Bandingkan dengan orang-orang kafir. -orang Ketika kaum muslimin yang menjadi tawanan. Oleh mereka. Apa yang terjadi. Penyiksaan, ya. Penyisaan. Kehormiman luar dia. Apa yang saya dengarkan. Berbagai macam kejadian. Penindasan terhadap. Para tawanan di penjara buan tanamu. Atau di tempat-tempat yang lainnya. ketika kaum muslimin. Jadi tawanan mereka. Disikapi lebih buruk. Daripada mereka terhadap hewan. Kalau anjing itu. Mereka masih. Mereka masih berbuat baik pada anjing, kadang tidur tidur bareng sama anjing ya, orang-orang khas kaum muslimin tidak ada Tidak berharga sedikit pun, nyawa-nyawa kaum muslimin bagi orang-orang khas namun bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kaum muslimin sifat yang akhirnya menyebabkan kebanyakan mereka mengenal Islam, mengenal keindahan Islam, lalu kemudian mereka pun berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wataala. Makanya di dalam Islam tidak semua orang namanya kafir, musyrik, halal darahnya tidak. Bahkan hidup Rasulullah SAW dan para Sahabat mereka hidup bermuamalah dengan. Orang Muslim yang benar ini mereka tentunya kufar, tapi dalam urusan dunia yang tetap berbuat baik, selama mereka menjaga adab-adabnya kepada kaum Muslimi, maka demikian pula kaum Muslimi diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Layan halumullah aniladin la lam yukatilukum, walam yukhrijukum min diarikum lam yuqatilukum fi ddin wa min diarikum an tabarruhum wa tusghu ilayhim inallaha yuhibbul muqtitin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agamamu dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian untuk berbuat baik kepada mereka kepenuhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang beriman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tetangga orang Yahudi Nabi alaihi sama sekali tidak pernah menzalimi mereka. Bahkan beliau menampakkan akhlak mulia dan termasuk di antara hak tetangga meskipun dia kafir adalah berbuat baik kepada tidak menggugur. Rasulullah sallallahu alaihi "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'li jara." Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan dia menyakiti tetangganya. Termasuk tetangga kasar. Termasuk tetangga kasar. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa aqudullaha wala tusyri bi syai'a, ah, wabil wajibul qurbah wal yatama wal masakin wal jaridul qurbah wal jaridul jurm beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kalian menyebutkan dalam beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada kedua orang tua wajib berbuat ihsan kepada berbuat baik kepada kerabat kepada anak yatim kepada orang miskin wal jari dzil qurba tetangga yang dekat tetangga yang jauh di antara para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud tetangga wal jari dzil yaitu tetangga muslim wal jari tetangga kafir ini salah satu khilafiyah tetap kita di perintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun dia kafir Makanya tetangga-tetangga yang bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kejam, sebagai orang yang zalim, sebagai orang yang begini. Sebagai orang yang suka menerror tetangganya, tidak. Sama sekali tidak. Salah satu bukti yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Dia oleh al Imam Al-Bukhari Ketika Ada seorang anak Dari hadis Anasul Malik an Ada seorang anak Yahudi Anak Yahudi ini sering datang ke rumah rumahnya Bismillahirrahmanirrahim. namanya hidup bertetangga ya. kadang-kadang tetangga mampir datang ke rumah tetangganya yang lain. demikian pula anak Yahudi ini, anak Yahudi yang ini tidak terlalu kecil tapi mendekati usia balik. biasa datang ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. bahkan dia Melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencetak ini anak bin Marik, anak bin Marik adalah pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup Rasulullah Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi beliau betul-betul mengetahui anak Yahudi ini datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melayani Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepada anak kafir ini. Tak silap, jangan dapat dapat pernah. Tak, cool dah. Ya tuh, senjataan sih, penggalai orang. Ini eh, masih silap, kalau engkau penggalai, dah, dah, sama sekali tidak. Teror itu tidak. Nampak dari Nabi saw sem kebengisan, ya, yang menumbuhkan rasa takut kepada orang lain, sama sekali tidak. Oleh karena itu. Anak Yahudi ini senyatakan, karena senangnya dia datang kepada Rasulullah, sebelum Allah Azza Jalal menunjukkan berada teror sama sekali. Hingga satu ketika anak Yahudi ini jatuh sakit, sakit keras. Apa yang dilakukan Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam? Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu yang beliau anjurkan kepada umatnya beliau mengatakan. Man suanaa ileh pun ngarufan Siapa yang berbuat baik kepadaMu, balas kebaikannya. Balas kebaikannya. Masih pun dengan sekeras usabat. Jasa Allah kahiran. Nabi Rasulullah SAW ingin membalas kebaikan anak ini. Dia sakit ke tempatan bagi Nabi SAW maka beliau pun datang menjenguknya. Ketika beliau masuk di sisi anak Yahudi ini ada ayahnya di situ. Yahudi. Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhruk. Ya dia kan? Gimana kalau seorang masuk bertamu ke tempat tetangga yang kafir? Nah, saya tentu beliau tidak mengucapkan salam anak kafir. ya dan uh, bermuamalah dengan cara muamalah yang ma'ruf. Yang itu bagian dari muamalah yang baik di antara sesama tangga. Habliyah kan. Lalu beliau melihat anak, ternyata anak ini sudah dalam kondisi sekarang. Sakit Takfirah. Kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan kepada anak ini, padahal di samping anak ini ada ayahnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islamlah, kan? masuk Islamlah. Kan? Diungkanlah mendapatkan penawaran untuk masuk ke dalam Islam, sementara di sampingnya ada ayahnya. Maka dia melihat kepada ayahnya. Penawaran ilahi dia melihat kepada ayahnya. Nah, mungkin saja mungkin mungkin kok takut ayahnya nanti ngamuk marah Karena ini ya ini? Nabi shallallahu alaihi wasallam masuk Eh kok? Waalaikumsalam. Dalam kondisi seperti itu, apa kata ayah dari anak yang sakit ini yang mengetahui kepergian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? mengetahui akhlak Rasulullah SAW mengetahui bagaimana Rasulullah dalam bermuamalah kalau seandainya orang tua dari anak muda ini yang Yahudi mengenal Rasulullah SAW seperti Usama bin Laden ya tentu dia akan berkata jangan terorisam jangan sama sekali, kamu mati sebagai seorang teroris saya tidak rindu karena itu jahat, kejam dan seterusnya kan beri. tapi apa kata ayahnya ketika anaknya melihat kepada ayahnya, maka ayahnya pun mengatakan kepada anaknya ini yang akan mengakhiri kehidupannya di dunia dia mengatakan afihabal qasih terolah Taati apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim padahal dia seorang Yahudi mengapa dia sampai mengucapkan kalimat tersebut kepada anaknya yang akan mengakhiri kehidupannya di dunia dia merenakan anaknya meninggal sebagai seorang muslim ati Abdul Qasim Taati apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim Kalau seandainya ayahnya itu mengetahui bahawa kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan kaum Muslimin ketika mengetahui ada kejahatan ditampilkan ni cara menggeraknya, ah, digerak seperti digeraknya hewan, dah ditampilkan. Padahal yang dibunuh itu adalah muslim. Nah, atau dimasukkan dalam kerangkeng. Setelah itu kerangkengnya dimasukkan ke dalam air, mati sampai sampai mati baru diangkat. Ia benar. Ada yang dimasukkan dalam kerangkeng, lalu dibakar hidup-hidup sampai mati, dibanggakan dengan alasan menakut-nakuti orang-orang kafir. Sampai kaum muslimin juga ketakutan semua. Kau muslimin yang ketakutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man musliman fa laysa Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim maka dia bukan dari umatmu. Kata Nabi alaihi wasallam. Ternyata Yahudi tidak mengetahui sedikit pun itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Yahudi ini mengetahui terjadi peperangan Rasulullah melawan orang-orang kafir membunuh orang-orang kafir dalam kesian peperangan perang badar perang uhud dan seterusnya terjadi peperangan ya. tapi mereka mengetahui ada sebabnya yang menyebabkan terjadinya peperangan tersebut adalah jihad ini namun dalam muamalah tidak dikenam sama sekali seorang yang kejam hati Abdul Qasim saat apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak muda ini pun sebelum menghembuskan nafas terakhirnya beliau masuk ke dalam Islam menyatakan keislamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu sambil beliau mengatakan alhamdulillahilladzi alhamdulillah yang telah menyelamatkannya dari baik neraka Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan akhlak yang mulia sehingga diketahui bahkan orang-orang kafir. Maka ini yang kita upayakan naashrul muslimin dengan mengulang kembali kepada al-Quran kerim, kembali kepada Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami hukum-hukumnya, lalu kemudian kita terapkan. Sehingga jangan difahami Islam ini identik dengan kekerasan. Lalu kemudian kita lupa. Di sana ada sisi-sisi. Bahkan mayoritas dari sisi Islam itu adalah rahmat. Dan kasih sayang kepada umat manusia. Berbuat baik kepada mereka. Ini kalau kita amalkan ashram muslimin rahimahumullah. Maka orang-orang kafir itu akan mengetahui rahmatul Islam yang menyebabkan mereka masuk ke dalam hadis Islam namun disebabkan karena perbuatan orang-orang yang mengatasnamakan Islam tersebut lalu menampakkan kehadisan, kekejaman, pengerusakan dengan mengatasnamakan jihad ini yang kemudian menyebabkan rusaknya citra si Islam dan hilangnya kedudukan Islam yang dikenal sebagai rahmat bagi seluruh alam Baik okay, ini adalah acara raih yang kita selangkan pada sesi yang pertama di pertemuan dari yang ada ini insyaallah taala insyaallah pada pertemuan itu nya wa asyradawana alhamdulillahillahi warahmatullahi wabarakatuh